Bidasoaldeko herri mugimenduen irratsaioak. Pauzu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Poliki Pentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru herrien nagusitasuna, lurra, natura, bianistasuna. Txingurri Otsak Arratxaldeon beha Arratxaldeon imoi Zabiltza Ongi bai. eta zu Ongi bai Arratxaldeon eta ongi etorriak ere gure entzule guztia, kantxeta, txapa eta zintzilik irratian zaudete txingurri hotxaken eta astero bezala bazuekin egongo era, horrengo orduan eta beak enbalgai prestatu dizkigu. Ezta ala? Bai, batzuk de hemen eskuartean. Batzu politiak eta intereserriak, ez? Vale, espero ba, espero de segun. Básico gara le bazu, orkesteren zintzuk izango diren gaurko gai Bueno, lendabizikoa izango da, Eusko Grislaritzako Lendakaritzaren Gaboneko mesula saigarria, txingu dibidazoako biztanlei zuzendutakoa. Izan ere, oporra hauetan oso kortejo berezia, izan genuen aukera, irungo kaletatik eh, ikusteko gizon emakume batzuk burua, porlanezko, eh, grisezko ladreioekin. Eta bueno, ba, beraiek bidali zigoten oso mezu lasegarria. Tamen eskualde lan izan ditu aukera ikusteko, baina e, beste leku batzuetan ere bai ez du goren ikan iragarriko, baina ikus gai egongo dira ba, gris e, zon sonta emakume hauek. Bueno, aurreratu da izango dela. Bueno, ba, aurreratu bea. Hotsaiaren lauan e, Donostian e, azpiegituren erraldoien aurka egingo den manifaren ostean izango duzu ikusteko zanir hor migoi den kortejoa beraz denak manifara eta gero oh, adi egin goden kortejo horretara horrekin oh, ordu bat ez dugu betetzen eta beraz beste gaibatxo bat dituzu bai, digarrena izango da inakia arriola, eltap nonos mola izan horrek azken bitxikerien eta perlak, botatako perlen inguruko hausunarketa izango da eta hori ondoren eh, hernialde eta Alkizaren artean dagoen baso sorginduaz, hariko gara Onen ondoren Ernesto Gasko Eltaf nos da asko Lelopean beste osnarketatxo bat plazaratuko dugu Osnarketa pila gaurkoan, eh? <laughs> De, de, de, ausnarketaz gain, elkarrizketa oh, yeah. bi izango ditugu, Gero ez? Geroia ja, e, itzaiteari ekingo diogu, ausnarketuen doren eta bai, bi elkarrizketa bata zezuk emango digu gipuzkoan e, eratu den ekimen honen berri datozen bi astetan, ba, ekintza pilo bat, egongo dira, itzaldiak mendimartxak elkar eratzak, eta bat eta, eta bar eta berak emango digu Horren berri izan ere hori guztiaren leloa izango da Gipuzkoa ezberdin baten alde, eredu aldatu eta azpiegitura e, lan, lan erraldoiak gelditu eta lehenengo aldea Gipuzkoan e, olako ekimen bat e, burutuko da. Eta gure bigarren elkarrizketa ba... Jada, eh, pasatako eta horren barruan dijoan ekimen eh, baten berri emateko izango da, ez? Hori da, igarren elkarrezketatua, hilario izango da eta berak kontatu dugu atzoko mendimartza balasarte horian eta inguru horretan, ba, zer egin zuten eta zer ikusi zuten. Ba, guzti hori gaurko saioan, gaurko txingurri hotsaken hurrengo orduan beraz adi. Herri hotxak. herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Zorionak Euskadi, holazioen, Eusko Grislaritzako lendakaritzaren e, Gaboneko mezu lasaigarria iritarrei, itxingu dibidasoako iritarrei zuzendutakoa. Jaun Andreok, Krisi Garaian Gaudenez, hezkuntzan Osasunan, eta gizarte arloan murrizketak egitera behartuak ikusi dugu gure burua. Baina ez duzu elarritzeko arrazoirik. Gabiadoran dikotrenak ez du inyungo diru murrizketari jasoko. Are gehiago, 2008 garren urterako, irureun talaro gehi, milioi euroko arrekontua, ez leitu diogu ahatzeteri, da, iaz baino no eunko gehi zazpi gehiago zuen postasuna gurea leitasuna da. Badakigu daki zuela itxoin, itxoin beharko duzuela. zuela. Ebakuntza bate iteko orduan, espezialista batekin itzordua lortzeko orduan, edo irakasle ordezkoa ikastetzera heltzeko orduan. Baina itxaron aldia, itxaro bilakatuko da. Etorkizunean, HTA egina dagoenean, itxoiten igaro du zuen denbora guztia, Berre eskuratuko duzue edo zer iruburuktik nahi duzuen iriburura ziztu bizian joaten zaretenean. Besteri gabe, jai hauetan, porlana deunari gurekin batera autoitza eskintzera, konbidatzen zait justegu. Zuenak, Patsi Gris López, Grisaki Arriola, Andoni Grisagoiti, Grisinigo Irkuju, Grislanda Marjina, Eta Gris Alkatea, José Antonio Grisano. Sorionak euskadi. Txalo beroak guzti entzat. Badirudi ongie hartu zuten hiritarrek, ez? Eusko grislaritzako mezua, Gaboneko ikuste dugu, mezua. Ikuste dut posposik eta esaten den bezala, ba lasaitasunez ikustea ze azpigiturak eh, honetan aurrera dijo astela, guztiaren gainetik. Hori da. Eta esaten genuen egongo dela aukera pertsonai hauekin berriz ere egoteko, beraz ez bazen itutzen Iruneen ikusi Badiz, eh, otxaiak lauean hortikan ibiliko dira donostialdean ez? Bai, zer, bueno, errege magoen desfilea, ez da ezer, eh? ba, agintari hauen desfilearekin alderatuz, zer, badi juaz, beraien maskotarekin, sanormigoiarekin, eta hain zuzen ere, limoik esan duen bezala, eh, otxaiak laurean ingo den manifestaziaren ondoren, ikusiko, auk, ikusteko aukera, izango duzue, Por lana aburuan daukaten persona hauek dan ustean. Eta horain beste kontu txobatek diguzu, guztendia zu tituloa irakurtzen. Bai, noski? Iñaki Arriola, el TAF non osmola. mola. se. Hasiko garao, hasiko zera kontu horrekin? Bai, hasiko naiz musika pizkat jartzen bali madi desu. Asi nahi duzu musika? Nahi duzun besala, bueno ez, gero, ah. hondo eren. Bale, <laughs> ados, ados. ados. Gipuzkoa geldirik dagoela, dio inaki arriolak, eusko elkartego garraioza hilburua. Antza denez, urtero porlan estaltzen diren zenaka hektarea ez dira nahikoak politikari honentzat. txat. berriz, gero eta espigitura gehiago, orduan eta hobeto, politika jarraitzen dute, eta hori oso ongi dago. Gipuzkoa berriz, geldo dago besteak mugitzen diren bitartean. Horrela jarraitzen badugu, leiakortasuna galduko dugu dio garraio saldu buruak. Noiz? Grisaki, Arriola, Jauna, no izordezkatuko dugu lehiakortasunaren elburua elkarkidetzaren jomugarekin? Pozik eta gogo betea agertu zen, an hartzai Espainiako sustapen ministroak A heterekiko erakutsi zuen borondate onaren ondorioz, grisaki hor harriolasari gara berriro ere. Jakingo duzuenez, arriolaren posak gure izua eragiten du. Ministroaren adabera, HTRen egitasmoa lehentasunezkoa izaten jarraitzen du Espainiarentzat. Erreza ikusten ez badu ere. Ana Pastorrek aitortu duenez, Espainia osoa lubaki irekiz josita dago, eta ze Lubakiari emango dioten lehentasuna tasuna dago oraindik. orain Espainiak ez du zehaztu bere borondateona ze diruko purban gauzatuko den. Arriolak, premia gertu zuen, 2.000 eta mazazpirako azpiegitura bukatuta egon beharko lukeelako, Europako laguntzak jaso izateko. Beraz, arriolaren poza gazi gozoa dela, esan badezakegu de, ere, gura itzaropena ez da horre handiagoa. Imagina entzule, ondoko eszenarioa. Bi mila tamasi garren urtea iritsi da, Eusko Elkarte Autonomoa hankas gora dago, eundaka hektare alurreman korsun txitu dira, baina atxete gainera ez da amaitu, Beraz, Eusko jaularitza Europako diru laguntzari gabe geratzen da. Horretaz gain, Madrid eta Parisekin lotuko zituen zatiak egin gabe daude. Aze panorama. Nola zurituko lukete politikariek horrelako trizkantza eta iruzurra? Norko erdainduko luke elkarte guaren isolamendu ekonomikoa eta zuntxipen ekologikoa? Zineztu entzule, inork ez duela zer ordainduko. Gogoratu, gogoratu, txingurriotsaken entzun du zuen profezia. Jaia Dorandiko trenaren etorkizun espainiako borondatearen menpegoteak azpiegitura honen dimentsioin imperialista agerian ostendo. Xailburua aitortu duen bezala, helburua ez da euskal hiriburuak beraien artean lotzea Madrile eta Parisko loturak ziurtatzea baizik. Den aden, da nahiko arriola jaunarentzat eta pasaiko superportuaz, ondarribiko eta laioko aeroportu ez, eta lezo gaintzurizketako naizkundizko plataformez ere jardun zuten bileran bi politikarik. Hori da bilbotarrak bezala, gero eta azpegiturak iago, orduan eta hobeto bai, jaun Andreak, bai. Bimila eta mabiko urtarri emandako elkarrizketan dioenez, zaila izango du pasaiako kanpoko kaiak aurre egitea, foru aldundiak egitas moguko egiten badio, elmugarako erripide nelaikuntza berezku dagoela kontutan hartuz. Inguruko udaletxeek aurka egoteak sailduko du fomentoaren parte hartzea egitasmoan. Antxeta Media.info Antxeta Irratia Belaunaldi olorentzako komunikabideak Herriotxak Herri mugimenduaren irratzaio Ausu Mediak ekoiztutako emankizuna. Ernialde eta alkizaren artean basoso orinddua dago. Kastanino ondoak, urritzodoak, errege iratzeak, adina duten aginak, urkiak, lizarrak, pagoak, aritzak, altzak, astigarrak eta pinoak, bi herri hauen arteko baiaran bizi dira. Alkiza erreka subea bezala jisten da, eta basoko bazter guztiak lizunkieta xamurki gurtzen ditu. Basoa alai dago, ez eta zunabaita landaretzaren arnarsa eta lujuria, eta goroldioa gozamenaren emaitza. Bidezkak zapaltze ditugu kontu handiz pasoko iratxeak eskaltetzeko eta zuaitzek eta landarek lotxarigabe ferekatzen dituzte gure zentzumenak. Joandako ortoen arrastoek musika doinu ez margotzen dikute bidea eta zuaitzen neguko bilustasunak naturaren adimena erakusten digu. Horeka dugu oianaren zereka, izaki ororen lana natura miresgarriaren elkarlanaren mesede. Osto berrien iragarpena entzuten dugu, eta izak bere altzoan eramaten du. Gora goaz, uraren horabidearen aurka, eta ernio mendiaren magalera iristen gara, basoa eta aitz erraldoien arteko lepora. GASTELOAREN ATARIA GASTELOAREN ATARIA, DUKU BERAS, ERNIA ETA ALKIZAREN arteko BASO EDERRA BEZAIN EZAGUNA, BEZAIN EZEZAGUNA, UMILA BEZAIN ISILA. Bizitatuta dago atxeteren Gipuzkoako Zatirik Luzena, Ernialde eta Zizurkilleen artekoa, boskakot sortzi kilometroko tunel batek bortzatuko luke baso sorgindua bere baitako erraiak urratuz. Laister esleituko dizkiotela nak enpresa bati eta ondoren hasiko lukete erasoa. Ikastegietan orditzean behasain eta hainbat lekuren magia desagarrarazi duten moduan orixebra egin nahi dute orain eremu berezi honetan. Tairurogeita peeraatzi milioi euro err du itzulerari gabeko ondamendi honen kostoa. Badirudi politikarientzat, naturalekiko zaleta asuna eta sentikortasuna parke naturalei mugatzen dela. Eta inguruan ditugun paradiszu txikiak dibertsitatearen gordelekuak diren ohiek ziztu bizian dezagarrarazteko eskubidea dutela uste dute politikari ustelek. Gizalegearen itunak adosten dituzten politikari berbere kain zuzen ere. Zer gizalege mota da beraiena? Gizonen lege patriarkala zalantzari gabe. Gupida gabe eta sentikortasunik gabeko gizonen legea. Patriarkadoaren ondarea, ondamendia alegia. <tusurra> Ernesto Gasco el Taf nos da asco. ¡Descúbale ministro! Estupe estupe! Bai zu ritmo? Dolan ate batzuk, Ernesto Gasco, Donostiako udalaren etxebizitza eta garraio helburuaren karikatura. Zabalduzen Donostiako eta Gipuzkoako herriko kaleetatik. Bertan, I love Intermodala, PTP, Superportumak, Krespetzea, Errazkaioa eta Metroa, dioen kamizeta jantzita agertzen da aipatu politikaria. Gerriko bezala, abiadurandiko trena eta Metro bat dauzka. Azpian, Ernesto Gasko, gezurti txikitzaia irakurri daiteke. Hainbata hotz, suminduek karikatura kondenatzea eskatu dute. Zaza, zaza, zaza, zaza, zaza. Uche gindizute barrek, limoi. Uche ginduzute, zebeste lakendu behar nu, unha besti polikiau. Olie, olie. Eskuparaz duva! nik nahi dut, olako kamixeta bat ere, bai. Bai, ezta, se, se, se. Jariko zitun salgainun baiten. Ba nik uste tortigani bideko direla, neski... Cristona. Oso guapo agertzen da gaina, karikaturan. Seguro guren zuletako batzuk ikusi dute ja da kartela, osatzen duzun bezala ja drama dramas ke batzu Ja, egun batzuk ordikan, bai. Eta benetan izugarria. Ja. Izugarria. Ja. Guapo, guapo agertzen da bere kamisetakin. Badago benetan artistak, eh? Badude artistak, ez? Eh? Holako karikatura. Bai, bai. Lortzeko. Bea jarrikoizki barriak orain. <risa> Ah, oh, buenas horas, oh, buenas horas. Ba, ba izendazure iritzea, eh, komentatu dugu guztiaren inguruan, limoi? Bueno, pues azkenian kontu desberdin komentatu dituzu horre eh, bazke minutuetan. Eta gaina, ba, nik uste hindu zuen lan baita, txarrera proposa gure bi, gaurko bigarren, eh, bueno, bigarren, o, bi, bigarren eh, gai multzo erentzako ez. Zer, en azkenian e, komentatu duzun dituzun gauzak Manola baiteko arrazoiak dira bamobilizatzeko eta guztia hau e, gelditzeko ez?: Bai salatzeko auszenki eta eta hal izango bagenu gelditzeko, noski hori mm -hmm. e, zaiagoa. zaiagoa. Zaina, da, baina bueno, bintzat badaude, badaude pues, mugimenduak atzau bertan igual hori ez du zaipatu sarreran, baina atzau bertan ere bai mendi bat egon duzen. Bai, atzau bertan egon zen mendi bat, lasarte, horia... E, bueno, nik mendi martxabai deitzen diat eltur de los horrores egia esan zen. Bitu ze gauzak ikus, ikusiko zitun jendeak hor bai kursi ekurziko zuten makrespetzearentzako prestatzen ari diren lurra makro errausgaioarentzako prestatzen ari diren bazterrak eta hori gutxi gutxi balitz ba ere buruntza inguruan dagoen arrobi erraldoia homenera pentsatzen dut bidean ere bai zeo zer polita aurkituko zutela ezela dena izango kaltetua eta bai bidean zerbait aurkituko zuten baina intentsa konpainia ona Hori bai, hori bai, kompania onatrik eta trilaria ketak Cristón Asalpenak ba oso, oso ongi informatua dagoen jendearen asalpenak. Denaden bai nik uste dut eh hori geiengo, ezagitu, geiengo batek ez dutu uste gauza hauek nahi duen, ez dutu uste nahi duenik, baina hor dago elite politikoa, la klase dirigente amorosen itzetan eta hoiek dirazkenean, Kure etorkizunak zeuzentzen dituztenakoa da bizitza. Nolabaiteko dute, enpenio berezia empeño... ikusita eh, ba, egoera, egoerak esaten ari die olako proiektuak ez direla egin Bueno, ez direla egingarriak, ez direla egin beharko eta diz inora zeren krisi honek pues e, beste goza batzuen artean orrelako egiaztapen bat jarri du mailaren gainean, ez? Eta adibidez Ibarraldean ba aurreko astean hitzekiten genun ba no la utetziek eh, garbi jarri dira eh, aviadorandiko linea horren berri horren aurka eta ala ere hortxe eh, jarritzen dute ba goi goiko agintari hoiek be beraien ba, horretan mantentzen eh, horrelako proiektu txikitzailea aurrera junbard direla eta beste gauza guztien gainetikan dela eh, Bai bai Moso beligerantea daude inoiz baina beligeranteagoak eh jardanek eh, Noiz izan zen, e, bai e, ust, joan den ustaian, e, basagoetik jaunak, e, eskatu zuen blindatzea e, proiektu estrategikoak, eta men dauzkat e, ze, e, ze proiektuak blindatu nahi zuen zerrenda. Abiarandikoa trenan oski, renfefebe tren eta atzete uztartzea, donosti metroa, ailepuertuen berritzea, paseiako badia bizi berritzea, etxe garatean duain eta zarosko repideak eta horretxo bergalakoa hobetzea. Uniber Ondakin... Unibertsitateak blindatzea, edo hospitalak blindatzea, hor txandeiak ez, horiek ez zituen planteatzen. Ondakinen kudeak eta errosketa barne hartuta, zubietakoa subietak, babestea, energian inbertxoak, etxe bizitza berriak, loioela eta morlan morlanseko herriberan, pastarrikako osoak berritzea, aulditzakular bezalako oina urbanizazio proiektuak, vamos, bai, bai, ez dute bat ere lotxarik eh, jarretzen dute, bai, eskatu zuten hori bilduren aurrian, ez eh, erenka, orain bilduri deitzen dute bildukistan. <gülüyor> baie hori nik zut ikusi Bildukistan. Kiputzko izan da Bildukistan. <laughs> <Orgipuzko, izangara> Bildukistan. <laughs> bai, eta orduan nahi dute blindatu, eh? Ja, da, bai. Egitasmo, eh, garapenerako gehiegitasmo hauek Bildukistanen <hazitzen> zalantzen inguruan, ba, ez? Ba, ba. ba ez ere. Ba, ez bada ezagertatu Eta, bai, eta bueno, eta bueno, odon itza, dira mundialak. Ba, bota, bota, bota zuen aurreko egunean. Ba Atxeteren orka daudenak, ez desatela beraien bizitzan hartu. Ez desatela inoiz hartu HT egina dagoenean. Ba, logika berberari jarraituz, erantzuten diago emendiko donelor zari, ba, errauskaioak nahi dutenak, ba, errauskaioan erre daitezela, ez da? Hori da, oso ongi, oso ongi, oso ongi zaita afirmazio hori beraien zabor guztiarekin batera. Hoise. <risa> <risa> Bea, ban eta uzu hrengo iritzi gera saioaren erdialdera eta hrengo gai ira pasatu baino lan musika piska dugu gure entzulei. Perfecto itzan sait. Ba hori joa. And now the news. <risa> money is the reason to be we've been just wanna sing red It's Zingurri hotxak entzuten ari zaretean txeta txapa eta zintzilik irratietan, eta jada telefonaren bestaldean, ba gure gaurko lehen daiziko gonbidatua daukagu, arratxaldeon, zesu? Kaixo, gabon. Gabon, eta bueno, ba hemen txetago bea ere bai, eta berak ingo izu, karrizketa gautziko, izu betitzei, tengero zerbait baldin ma daukatezateko esango dut. Osea, basuaz erretzera esan edo zure. Ba nahiz egarra bat erretzera. ikusten ba, beti bezala. Ez agila, ez agila, joe. Arra txaldean, zezu? Arra txaldean. Ba, begira, nahi baldin mazizu, orkesten alduzu zeure burua? Ba, ni, kaixo, zezu naiz. Denosteak batzatzen orkakotaldetik, Orida. da, beno. Hori da, hori. Hori, hori nahi nuen, bai. Ba, bueno, e, hemen konbidatu zait, zautu, zaitugunaren arrazoia da, ba, ba, bueno, ba, dagolako kristen ekimen ederra, Andolatude soe Kristo Nekimen ederra dator zen bi asteetarako. E, bueno, ekintza pillo bat e, daude programatuak eta horren e, bueno, lelo nagusia, e, bueno, e, hori dena bukatuko da manifestazio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 Ba, beno, lehenik egiten eta den, ba, esan ekimena hau planteatu zela ere, ba, horrein txegituzko amaian presio politiko eta mediatiko zu handia, eri dira egiten, ez, aztegitura lan handiekin, batez ez ere, eta ikusi denun premia ere, ba, ba zela, horrein momentu hau zunarketa bat, bideratzeko gizartean, eh, eredu konkretu, aztegitura lan handi, hauen atzetik, dagoen eredu konkretu, konkretu honen inguruan ez da, eta horre, lanketa batean hasi ginen, taldez berdinek, bueno, dinamika hauei eta manifestazioari bidea eman diogu. Bai, lehen egon hemen hemen egiten nola ari dira inoiz, baina beligeranteagoak agintariak ez, e, basagoiti kainan, gero inaki arriolari behin eta garriren zuten diogu ez, garraio aspigituren beharra, txete, bultzatzen, eta nola jartzen diren, ba hori ez, pues, bilduk, zalantza agertzen duen bakoitzen aspigitura baten aurrian, ba nola jartzen diren ez, eh, nahi ikusten dute behar azpiegitura hoiek eh, blindatzeko eta bar, eh, hau dela eta prestatu duzu, eh, erantzu nau? Ba, ikusten genuen, no, e, nola bait, mugindu popularrak basula, ba, esan duela eta badura esateko, ez, e, eta batez ere gaina borroka hauek hor parametroietan ez, txertatu behar didela mugimendu sozialen barruan, eta baita ez e, erantzun guztiak istitu zetan ez hau dela, eta mugimendu sozialek iden betienteki, betien ba, borroka horretan jarrun behar dutela, ezta. Uh -huh. Bai, e, agian izango da, lehenengo aldian, zezu emengi puzkoan antolatzen dela olako ekimen bat, ezta? E, Abiadur handiko trenaren aurkako manifazko egon dira, Errauskaioaren aurkako manifazko, Jaizkibelgo superportuaren e, aurkako manifazko ere bai, eta bar, baina nora honetan lehenengo aldia elkartu egin dira, e, aspigitura hauen aurkako salak eta elkartu egin dela, eta ba, ikimen guztia daude bidiratuak hau e, dena salatzeko Zergaitikan, zer daukate mankomunean espiritura handi haue guztiek? Bueno, lelengo eta eh, ben, ba, leluan beran ez, e, eredu, eredu aipatzen da ez, e, espiritura lan handi hauek, ba, eredu konkretu bati oso lotua daude ez, lurrarekiko oso ere sokorra bena, eta petik, gero krisi ekonomikoen kontestu honetan ere, ekonomikoki, ba, ez dira oso errenta eta gao, urtikan ere errekurtzen zahutzaile ere badira eta aman comunean eredu eredu hori jarriko nuker, ta horrekin bat da lan da lurren zuintiketa eta berrizko eta bueno edo, edon den metropolizazio dokorra ere eta uh -huh. eredu logika berdin hori jarraitzen diate azpegitura lan guztia hori Gainera, gipuzkoa lurralde txikia daukago eta ikusten ari gara nolari diren josten, ez, e, gero eta lur gehiagoa agertzen da asfaltatua, ez da, zezu? Bai, hori ze, hori ze, motivazio komuna dutena ere azkita lan handiagoeko dira ere, bai, dinamika, dinamika ere du horren baitan, ez, en, lurrarekiko gero eta distantzia hartzen den edua sortzen da, eta, eta bai, horren horrean por, por lanak lana eitzen zaia. Baina, beraiek behin eta berriro esaten dute, hauspegitura ba, hauek zalantzan eh, jartzen baldin badira, geldirik geratuko garela. Hori bai, esan du, grizak ba, bai. duela gutxi, bai, zeu uste duzu hortaz? Ekonomiak bueno, geldirik ori... geratzen da? Ez, bueno, de hecho... Esto... Aipatu izan da ere, askotan ez, e, proiektu, proiektu hauek ere ekonomikoki aurrera begira ez didelea herrenta garriak, atzetea gukazu ez, horren kostu handia dakarren aurkero, eta, bueno, lan baldi, ere, proiektu hauetan ematen diren lan baldintzak ere salatu behar, salatu beharko liratik ez, liratik. Baiz, eren hori errepikatzen dute baina eta berriro ez da lanpustuak sortzen direla, eta bar, baina ze lanpustu mota sortzen dira? Hoize, pre pre pre prekarietatearen, Re prekarietatea dituzko zitako lan-bandintzak, eta, bueno, ereduare da, pues, lanistripuak, egon diren lanistripuak, bai, atzeteren obran, eta, hoize. Uh -huh. Bai, eta, bueno, e, orduan e, argi dago egitaz mauek, e, Klase diri interesatzen za zaiela, ezta? Herriari e, baino, edo eze uste duzu ezezu? Bai, hori, bueno, ere zu hori adidez eh, atxetek daukane, eh, dakarren ereduara, eh? eredua da, nola baitz, Ma, eh, metropoliak erabiltzen dituzten jendean zako, ere da, eta nortzu dira metropolia erabiltzen duten tertzonege, ba, klase, klase empresariala edo klase politikoa, eta bar, Baik. Benefitza clase, voy clase izango izango litzake. Bai, bueno, orduan contactoko deuso ola gagnetekan se daude prest eh datosen biastetarako, favorez, sesu. Bueno, ya la cita la de a dirá Pablo Zapre que han sidoan, o sea, nos tira bueno, bigalde hontan hemen mendimoa chavate Eh, makrospetxe, errazka iu eta buruntzaldeko arrobiak ikusteko HTA ere Eta, bueno, bihar aste artean, lezoko esalaretuan, txoriak egozenian dago dokumentala eta Josu Hilekin, eneko kibiarekin sola esan ditzo bat. Uh -huh. Aste azkenean ere, tolosako kulturetzean, uste, gipuzkoa zerozago ditzaldia, sastiretan. Uh -huh. Aste azkenean ere oso proietu eh, kontroles ditugua edo gas-fraking delakoa izango dugu itxaldi informatibo bat Donostiako donosteako kendokulturetzean saspitan uh -huh. ere, oztegunak tolosako kulturetzean autobista elektrikoa kezkaiturri hiturri, bideo eman aldia, eta eladun batean tolosan bertan ere manifestazio burrun batzua da ama bitarrietan, Treangeru uh -huh. Plazatik. Uh -huh. Azte azkena Iñaki Petsaroman izango gu, bere askeneko liburua aurkezten. Azte azkena hortarriaren... Hogeita bostan. Hogeita bostean azkena. gaude, bai? Hogeita bostean gaude, bai? bai? Gero nun aurkeztuko du Petsaromanek liburua. Bai, lurra zorua bai ditzan, bere azkeneko liburua, sastit erditan. Poderetako sempela retxean. Ados. Ados. Pero hoy ta seiosteuna el carrer da Donostian 2027an Donostiako kortxea gastetzean borroka sozialak eta instituzioak hitzalea egongo da fastiretan. 2029an uh -huh. berri martxa eh, Oiartzun bezo gantzuz plataforma logistikoa eta superportua de Gaurka hango ikusteko eta nola afektatuko zuen tabar. Eta aterako da amarretan, lesoko plazatik, hogeita bederatzean goizean, ez? Igandean goizeko amarretan, lezoko plazatik. Ba, ez un programa menta. Gero, otzaiak bi, oste donostiako okendo kunturetzean, beste txaldi bat egongo da, Lamakrokarzen dezudieta. Mai bat izango da, Cesar Manzano de Mestutik, eta gero... Donostiako Errepresentate Municipal eta Josemaria Larreina Garekin. Uh -huh. Zantiretan. Uh -huh. Eta Otzaiak, bergan, zarkitxo bat, antolatu dugu, Donostiako Errekaldetabernan, uh -huh. apunto de buizion. Izeneko bat, beratzi territan. Gaueko uh -huh. beratzi territan. Eta, bueno, bukaera, zukezan bezala, ba, lau laularun bata manifestazio batekin Donostian, arratzaldeko gozterritan. Bule barretik, jateko dena. De Osongi, ezo, oso, osea, hori guztia memoriaz kontatu diguzu Hoi esan bernun apunte apuntea, apuntea nitu Osea, gazte argia zera, eh? Bueno, gaztea, bai Jope, bueno, utxi gaitu zen, zure eta lurre, limoieta Benetan, oso osongi, eh? Gainditu duzu, buen egual bikain bat, jarriko dizugo Osterketa honetan <risa> Irakaz lekomplejoa sartzen aizu aiz Atena saiz daig gabe. Ai, defecto profesional. <gurruz> Fijo. Bueno, Zezu, ba hori, ba, ba mila esker aguztiak kontatzea gatik. Eta eh, jendea animatu parte hartzea mobilizazietan. Hori da, hori da. Bai, bai, bai. Aber, jendea animatzen den, eta ez bai da sakon eta interesgarri hau denon hartian burutzen dugun, ez da? Zeren, bueno, ematen du Askotan ez prentza irakurteta beraien ahotsak besterik ez dira entzuten eta ematen du hemen hiritarrok ari garela eskatzen, ez? Eh, egin dezatela HT eta egin dezatela Euskargoa, ez dakiz da, da, eta gero errealitatean ikusten dugu ez dela horrela, eta. Oi ze. Oi ze. <risa> vale, eseso. Ba, esker miia. Vale, ba. Eta suerte Dei. handia, eh, himen haueken. Vale, ba. vale. Vale. Vale. Ahor, ahor. Ahor. Bueno, gure entzuleak entzuten ari duetenez, ez, ez naiz zigarro bat erretzera jun, baizik eta musika bilatzen ibili, naiz zarkarrizketa egiten zuten bitartean. Eta oso musika ona eta zerre behar bezala. gaina da, zerbait eh, polia ikustea bazkenean alor diferentetatik ere bai e, horrelako azpegitura baten kontra egiten dela. Zer momentu baten bilatu dut interneten eh, batxetearen aurkakoa abestiak eta bat baino gehiago hartu zaizkit, ez? Eh, Hau trifulka taldearena da. Eta, bueno, pues, e, pila bat egon daitezke Euskal Herrian zehar eta seguro beste munduko punta batzutan ere bai eginak Ba, atxetearen kontrakoak eta beste kontu batzulenako dun ere Ba, politia da ikuste azkenean e, musika arloan ere bai, jendeak bere, bere mezu txikila gintzat e, pasara duela, ez? Hori ikusten ikusiz haitu onge, onge, onge, onge. Este, La realidad, mira que ya le mide. Si lo has sabido, sabes maiako. Serina jam se ha. Sorra per la realidad. Sale rico fajalla. Hey, konbidatua, saturatu baina lehen. beste konbidatua doka gula, telefonuaren beste aldian, eta oraingo honetan izango dugu aukeran zuteko atzoko mendimartzearen inguruko ba, zehaztasunak ba, Marte hartza horretan parte hartu zuen norbaitekin, eta bueno, lehen esan eh, dugu eltur de los horrores, izan zela ba, ikusi zirela ba, gauza Eh, direla azpegitura batzuk eh, ez direla batera hateginak, baina bueno, horretaz egiteko daukagu hilario telefonaren beste aldean, Kaixo hilario arratsaldean. Kaixo arratsaldean. Vale, va, ez dakit zer kontatzen diguz batzoko mendi martzari buruz hilario. Bono barteko e, egun oso ederra dela sela, eh, de, goi bela gizontzen aurrekogunak eta horra da. Ba, bueno, bintxe torre, que nola baiteko laguntasun bat emantzion. Eta, jende, e, pilo da, eta atu bine da. E, ia, hirro, intamaroa lagun edo da. Eta, laxarteko, plosatik abientza, o jento plosatik, benengo eta beina abeatu bine, bine, zuieta mendialdera. Zuetamen, digo, barruan, e, go, baiara, otxo bat zuetan, baiara, e, bete dara matzatea, e, etako ingurua ba buru eta lurra leutzen ba hori lehitako Ernaldoiia e, ze batabertean ondoan eta hori igursaldera nah bitartean bideatxo bat egin gelenun ba len e, e, eta solo lur batuztik eta horrela heldu ginen ba puntu bateran unik Justo kokatu ginen... ...hilegitak e, mohen baitan... Ba, ...baten gainean... E, ...dela... ...makrokaltzelarena... Ba, ...eta... ...bueno... ...ba... ...zekudako... ...tamaina dakala ikusi genuen... E, ...eraikin horretarako... ...prezaten nahi den... ...nurzatiak berak... ...e... ...gero horrekin batera... ...dijoak... ...gapisketes... ...batun nahian bezala. ...e... e Errauskalioa lehentzako prestaten plataforma, eta hoi eta eta bilak inguratzen bezala, benago zegoen beste industrialde etxoa batekin, ero logistika askar garraioen e, presa den, da, da poligono logistiko txiki batekin, baren erekin enpalmatuz, ba, ba horren edapena eta hoi industria lehentzako edapena izugarria e, e, guik luken beste beste bako alautze pentsatu behar da hor, dogume entuak izan direla, guztira, e, ba, txatik da, lehentzen da, baiarak eta mendillak, txatik e, zanri gunearen edalda ba, ia eunda hogei, eunda berrogei ektaren gurekoa da, eunda hogei, eunda berrogei furgotzelai, beham di eta hori zantzen denengo gauza, gauza, gusi genuena. Gauza e, hor, nahiko horretua dau, e, bitzete lur gumentu lanetan, baina bendikane. E, eta batakon lurren, zekutakon mendia dauzkate leku batztan kenduak, eta idurien ezbeta errezkai da joango ditaken lekuan, arazor geologikon bat euki dituztera, eta ezin izan dutera sakondu behaien aizuten aina, ze horre asmoa da, bat, eta egin sakondu, Ba egitu hori, azpiritu hori, iskutuan gelditu da inolabait e, ez. Na, meni ematen du ikusten ez dena, ez duela inolako eraginik ez. E, bizarte, hau, e, da, biztati izartzen denaekin hori dut da dagoen ez, ba nolabait pantaiatzen baldin bada, dain, ez dago ez da existitzen da halako azmoren bat egoten da. Ondoren, e, hau tifetxita hori atik zehar, e, Habtu ginen e, ba atxotxiki batekin burutza, buruntza mendiruz. eta hor e, gora ingenun ba, lehenengo lepoa hart da geldialdi pare bat egin duzen e, beste kaldera begiratuz, ba ikute zer urnieta aldeko e, mendian egina dagoen e, arrobia etarobiak berakinen loturi dauka. E, Zekulako zabortegi bat. E, hango ondakin minat, beste ondakin mota batzuena ere, nahele, baita horrela arriero obra motakoak ero duen Eta handikan handik handik azalte bat zizkibuten, ba alde horretan e, atxete zera gineukiko luken, honietatik e, horre, ba, eta ernan irainoko tartean, e, bertatik handik ustezen leku bat ja, baserri ingurua, ba, zelaia geta praktiko gaurriekin markatzoa ba jabetzaen eremua izango litzakez pasondak eta makina txikua zegoen handian eta gero hortikan ja joan ginen e, arrozio hori e, ikusi gero ba buruntza mendiko tontorrera eta egun hain prejatza izas ez ba bueno ikuspegi orokor batetik gerun ba bai horia bailadari eta urumaldeko ba bueno eh eta ernami alde horritan bestaldean mandoain ba, e, da e, zarte horia, eta, bueno, ikustegi e, osandia, zeh, da hori ikustik berri dut ikusten egin, ba, baita, lehenago egon ginen lekoa, plataforma guztio jena, eta, bueno, ba, nola, ba industria iagurak eta azpiezez joan diren e, bi baliara horiek e, kolonizatzen ez, horren inguruko azalpen egon ziren, bestaldean dago buruntzako arrobi ikamdi, buruntzako arrobi handoain aldea baten duna, eta komprobatua li izan genuen nola arrobi batetzen bestea, ba, ia elkartzen ari diran bere goiko mugan, ezea, eh? apena zeongo dira beraien mugen hartzian berrunda berroita marri dure un metro, eh, baten koskati bestearen koskara, ezea, eh? ja, mendila erdi zerdi zulatzera nio. Eta horrele, bueno, ba, beste kaldean horia hau balearen undike eh, dotoren atxeteren lana, eta... E, azaldun ziguten, eta justo, e, buruntza mendian horiaren, baiaren beste kaldean, e, aspalditik egon zen azpikolako arrobiaen inguruko azabematen honan ziguten, bai nola azken minutuan beti ez ezko eman da, lengo jabeari hori itzeko asmoekin, bai nolatan, e, bai nolatan, udal batzaldatzea zi juara hau tezko naziala, minutuan eman zioten baimena, bai esko bezala, eta gero haindu udal batzalariak ier ditua dauka ba nolabait oso modu irregularren egitzelako se arau sufriderio lokaldatura zi la cortaco zeta dena dela baina nolabait hteekin lotu dutenez ba, or, e, ba pix, e, airean reko, ero da olzas eh hta nola eh nola se intereso da por recoger o dagoen ba agian hor e, serriktuak bilatu dezaketelako eh hortikan gero hetzi ginen e, justo, korto arrogean gainean dagoen e, aterpea, bat, enlizadein aterpea ermitea baten unguan dagoa, bat, salda berua, eta, zago dut ikinen bat, jendeak bakuntzekera man zuen e, otordua egiteko, eta otorduaren ondoren, bat, laguntalde bat e, e, torri zen, enkartasun desa da, bat, sakanatikan, behiek egan, e, errazkaio bi jakatu e, La zitua, eta, bueno, beraien e, urtebeteko lanaren e, ba, nondinorakoak saltzen da ze borroka dara maten da, e, bertako eroskailan arkako taldei da e, e, enkartasuna adieraziz, e, bide bat eman ziren bertan egin diten lanaren nondinorakoak e, e, ikusteko eta ariena salpenean dorez, ba, ba, nik emanuen ola goitik, bera, pixka bat e, Arrobien eta zementuaz hortzeko plantaren inguruko ba, itzalbean lapiskat e, laburpen bat, e, gaur egun oantxe jenu lantzen lanzen ari e, da, jada hundela ia beratzi urte, e, aziz zen, e, e, lan sektoriala, e, arrobik, kare harrizko arrobien e, lan sektoriala, eta hortik, kontuei buruz gaino ba, piska lotuak ba, zakanako alkartzen kontu horrekin ez. Anola saldut, ba, ba sektoreei ke eskuan dela, ba, adibidez eh e, erabiltzen duelako ba, garraioa eta energia horrengo sektorea da sentenena, e, ba, gasixudien e, arloan erregai ba, asko erregaiazkora duelako eta eta gero nola ba segoeen e, aurre ikusitako plangintza eta beraiek hartu zuten e, azpirituz eta edifikazio eta industrialde dependen tokazio horien mm. arira ba etzela neikoa zeuden arrogiak eta e, on, ongi markatua daude mendipilo bat Eskaberrian eta Gipuzkoan batiko eta Ba, ozika nola, hemen nahi zuten gehiago, proposatzen ari dira, ba, hor ere ikusi estadin, ez tadin, ba, Beste amar arrobi gehiago planteatzen klasikoak ezango benukenak, baina arte ezagutu ditu unak. Baina, hogeita amar arrobitatik alaude, erkiro autonoman, dipuskoan uzatama lau bat edo dauela. Eta, planteatzen direna da, bai, amar molde horretakoak dipuskoan bereziki lau bat edo, Bainan, e, e, bahia, baina subterraneoak ero mehateak izango bai dira, baina oso errandu eta benengo proba emendela goienan dakau. E, Udalaiz mendialekin ikerketa lan bezala hasi ziren eta jada guztiak tenaridea, baina gabe udalaik lortu du pixka bat gelditea, baina gauza ez dago batele argi, eta horrelakoak dagoak iruro gita berriak, zehara, oza, ia-ia zondeiteken kadea arrizko ingurure gehienak ustutzeko bidea planteatzen duela panorretes. Bale, Hilario, e, sentitzen dugu benetan, baina bukatzen ari zaigu, zaioa. Vale, Bala. Eta bueno, bueno ba, ba zure azken esandakoarekin geratzen gara eta mila esker Etxingurri hartzaken parte, e, parte hartzagati gurekin. Eta horren gara arte. Eta beserat arte. Agor. Bai. Eta horre esaten diegu aldi berean. Bea gure entzule guzti, denbora juten segulako. Beti en denbora, beti denbora gulatzetik. Hemen ikan bi asterakte Presaka, bea. presaka. <laughs> Y estoy aquí en la baixa de nuevo. Al Beti. ¡Ahor! ¡Ahor, entzule! Salvo a la calle para no pensar por las <laughs> cosas menos. Zabekago boiakak! Gantorinieno sin sentido Este sistema no me deja aguantar Me condeno dia a ciudad Cercan de escapar del camino marcado Bosteleano peleando Bosteleano peleando